Ei, ei, ei, això és RecPlay, el concurs de maquetes d'Ib3 Ràdio. Ja ho sabeu. O no ho sabeu? No sé si ho sabeu o no ho sabeu. És, és, és igual. Heu d'entrar a musicaib.cat. musicaib.cat Si vos voleu presentar el concurs de maquetes d'Ib3 Ràdio. Es pot presentar qualsevol grup o solista de les Balears, sense distinció d'estil, de gènere, de com d'hosteat es cavalls... De... Edat, tampoc, edat, tampoc hi ha distinció. Això sí, de quatre cançons, tres han de ser en català. El... Haurà un guanyador que se decidirà en un gran concert final i un guanyador online pel vot del públic. I, com dic, vos podeu informar a musicaib.cat i el premi del RecPlay és una gira remunerada que permetrà al guanyador o guanyadors actuar a Barcelona, a l'Espai Mallorca, a València, a l'Espai Octubre, si són de Mallorca, actuaran a Menorca i Eivissa, si són d'Eivissa, Menorca, a Mallorca, si són de... així, no? I gira una gira, diferents concerts pagats. Això està molt bé, no? I, i això, així ho han fet Pujà Fassoà, que els tenim aquí. <ríe> <Ai. ríe> Pujà Fassoà. Tenim eh, en Guillem Martí, Hola. Eh, en Natàlia, Bones. com estàs, i en Jorra. Hola, com a... Jorra. T'endús el protagonisme per tenir aquest nom, aquest eh, mal nom. Bé, José Ramón, per mm. a Jorra, el més curt. Jorra és baixista, Natàlia, guitarrista, Guillem Martí, bateria, i falta... Se veu cantant. és poc habitual. No? Com, sí, com no estàs en eh? feina. No hi ha algú com per a Fa molta feina, no. fa feina. feina. I que, que, ara que no hi és, què diríeu d'ell? Ara que no hi és, ser per primera vegada el grup pot xerrar de líders sense que estigui no, Bueno. No, van tíeu. I ho fa, bé no? fa, bé, fa no? bé, no? És molt tranquil, és molt tranquil. Sempre un tió neutre. Estudià filosofia. Qui és el compositor principal? És ell? És una cosa compartida entre tots? Una cosa ben compartida. Ben compartida entre tots. N'hi ha seva, ni ha meva, ni ha seva seves, n'hi ha d'elles, n'hi ha de tots, no? Sí, n'hi ha cançons que són individualment d'una persona i tot, ni ha que són una mescla d'una pensada general. De tot, és un, un trampol i d'ells. Pujar fa suar és un grup de manacor I quan de temps fa que, que vos heu juntat com a grup? Això t'ho contestarà en Jorra, perquè jo vaig entrar més tard. Sí, bé, Jorra és el que té bueno, més la biografia més clara, no? No, no, no Jorra i la i jo... A part de, eh, ho he de dir, el pel de groc, de dir? Sí. sí, o... sí. sí. Em no va a pellar la brústia l'altre dia i vaig fillar-se ja dins un cubà de cotxillinada <ríe> dues hores i mitja i t'ha quedat rosa. En sèrio? <ríe> Funciona. Funciona. No, el que anava a dir que ja fa 3 anys. 3 que... anys. Mm. Vam començar tot ja amb una altra gent i després fa un any... Dos. Dos. Dos. Doncs pues, fa dos anys que toquem amb, amb en Charles i amb en... I amb <ríe> Varen sortir 3 membres i van entrar dos. Exacte. I se va pujar fa suar-se, no va ser el mateix. Vàrem conservar dues altres cançons, però tot l'altre va ser un recet. Començà a canviar la direcció, pot a pot, eh, naturalment, perquè, clar, faltava gent. Eren gent diferent uh -huh. i cap, i que eren més grunys, per dir alguna I ara mateix, pujar fa suar, sonen així. I mm. Clames, una cançó de Pujà Façois, un grup de manacó molt jove. No vols demanar-hi l'edat, però... o oh, sí. O oh, no. O oh, sí. O oh, no. Nosaltres en tenim de 9. Sí, i jo en 27. Un, un grup... és igual, jove. No, grup sí, sí. jove. I, i, I és que falta... Es que falten, té 27 també, com sí. jo. Mm -hmm. És un, un grup jove, evidentment, i potent en directe i, i estèticament la presència d'ana Natàlia té molt de pes, és vera, perquè és, no sé, rock and roll en, en, en femení, no? Vull dir, sí, tenir una presència estètica en directe amb ella que, que vols fa guanyar punts, és, és així... D'això no... no. no. no. <ríe> Quan hi ha punt, no di per els concurs, eh? Si ha, en general. En general. En general. Um, com, com vos definiríeu en, en directe? Uh, pujar fa façuar. Com són en directe? Com sou en directe? Mm. Mm, això Pac. em val de dir. Sí. <ríe> fa pati, van dir, era com un cap de puny. No sé mm. què va dir. Uh... Això van dir, sí, una ràdio local de Marratxí. Varem escoltar, me van pinxar, varem dir això. Som com un cap de puny a la cara. <ríe> I, <ríe> i... No, no pretenem ser tan violents. No pretenem <ríe> cap de punys a anys que van dir els nostres concerts. Tot el contrari. Metafàricament, si diguem, pretenem això, no? Ser potents. I, sí. I està tocant bastant, darrerament. Bueno, sí, us agradaria més, encara, ja ho sé, però... <laughs> però... Sí, no? sí, sí, sempre estem... Sempre tenim el concert en marxa, en feim una o dos anys més, sempre. Des de, de fa un any i mig, en el turat. Van tenir un desllam de dos mesos, fa cosa de mig any, però sempre mantenim un fil de concerts, no mm. de caigui a cosa. I... Vos he ficat, abans que venguéssiu, vos he ficat aquí una sala plena de cassets i tal... obscura i això... I, i... que hi havia molt de pols... i, i heu... i heu agafat un casset de... de Smashing Pankings, no? Sí. Sí. No ho si no <laughs> Per favor. Justament tot Smashing Pankings. Eh? <laughs> És que molta gent m'ho ha dit ja. <laughs> tipo Smashing Pankings... Mal, eh? Sí, sí. sí. <laughs> Machine Punkings, un dels grups que us um, han dit que pot semblar-ho. Sí, I mos agraden, eh? I eh? mos agraden, perquè no hi ha grau. I en Carlos... Um, a que no m'ho tenen, no, en no, no. De propitar, no, en no. que ets, no no que ets, no que ets, no que ets, no que ets, no que no que ets, no que ets, no que ets, no no que ets, no que ets, no que que ets, eh? <ríe> no que ets, no que ets, no que sí. ets, no que eh, ets, no que ets, eh? no que ets, no que ets, no que ets, no que Sí, no? Tenir... Sí, sí, I se escupa tenia amb bilicórgana. Seguríssim. Eh? De fet, encara se rapa tant en quant. Saps, Cada... amb bilicórgana, tant. Bueno, Cuc... diu que surten banyes i que s'estima sí, no, i rapat. Le M'ho fas, fas com en Billy Córgan. Com si molta distinció entre una calva i una altra, sí, no? m'ho fas com en Billy Córgan. Que, que tinguis la mateixa il·luminació de calva que... No, no, se passen els cero, se passen els dos, en casa. Hola, Carlos, què tal? Me'n recordam molt de tu. Pujar fa suar, comptar-me més coses... Veus que... Des directes... Des directes... No ho sabeu, acabeu de definir, cop de punt, tal, però... És um, el que més vos agrada? Hòstia, és directe. És es directe. Està clar. Estic molt i per això. Totalment, l'home gran. Ens encanta. D'un moment que pots fer durant una hora l'oigua dona la llena. Sí, sí. Totalment. I estàs, no sé, un una no penses en res, és... és mal. És mm -hmm. <laughs> mal. I però no heu actuat, de moment? En, per Mallorca, que quasi... Per tant no, però... Mallorca ja està conquerida, no? No, no ni no. de molt. No, Encara ja no, va, ja va. tot. Uh, no, no. Els bars, si sí, em fa... Ja, escolti, el està conquerit. Però sí, per, ma, per... Per Mallorca, no sé, 50, no? 60 i tot. Sí, sí, sí, sí bastants. Sí, 50, segur. I vam anar a Londres, fa cosa d'un mes. Explica'm-me això, <laughs> Itàlia. explica. Una mica un de la do, que mm? va trasllar i molt va trobar concerts allà. Així de sí? fàcil. I jo, això, sí. això vull... Així de fàcil vull... i de difícil. Valent. Vull aprofundir en això. On, on, on vareu tocar? Uh, això t'ho dirà Cris Fé. Varen tocar un bar de Campden mm? que, que hi havia una cerveceria, una segona sala, on se feien concerts cada dia. Hi havia postres per tot, però hi havia concerts cada dia, mm -hmm. de 400 grups. Després eh, van tocar un post que es diu Club Cent, que estic molt orgullosa de tocar allà, perquè hi havia postes, hi havia quadros, de fet fotos en blanc i negre. De gent que hi havia tocat, hi havia Rolling Stones, els Oasis, l'Urrit... El I pujar a façó. No pujar a façó. No. <laughs> Però havia de Però tot. Van canviar allà un pòster, ho fiquem a un sí. vostre allà. <ríe> no foto el carnet. <ríe> I va estar superpessada, era xulíssima, uh -huh. va sonar superbé. Sí, sí. I després vam tocar un festival així un pic un poc alternat, aquí, una espècie de rave, quasi un polígono. <ríe> I després un altre bar, que era... I sí, no després un altre bar de Zafòrex, que és de Wimil, que també era un bar musical, bàsicament, d'una sorpessaria. Molt bé. I, i així la resposta del públic, algun, algun anglès que va dir... Eh? D'on heu sortit? Bé, no, més, no ho va fer tan gran. Serraip, jo crec que se'n recordaran. De... Sí, serraip se'n recordaran segur. Però com, no, com va, en general, com va reu veure el, el públic, les sí. cares del públic, o la resposta? O... No, i me'n record que veu un tio on el cent, es sent. Es potser, va demanar una matxeta. Mm. Sí, i, i la tia li va agradar i tal. Dir, per així molt interessant sí, això va dir I, no sé, per així un tio així un perro viejo sí. very interesting Total. i combinau ara que ja xerrem de concerts de Londres amb... combinau anglès i català en el repartori sí, exactament, és mm. cantant en Carlos mm. sol fer aquestes cançons en català, molt de pits bé, quasi sempre diria i després les tradueixes anglès És que no queden bé a l'anglès, s'ha quedat en català. <ríe> I uh, Londres vareu fer algun en català? Sí, sí, sí, sí. i tant. Sí, de fet, començàvem els concerts amb una cançó en català mm. i després, quan com que comença, com que canten en català, tens l'excusa que després anglès diven ja no sé què canta, els anglesos, <ríe> pot... mm -hmm. <ríe> però que hi que deia, ah, cantaves en anglès? <ríe> Perquè ja comences cantant en català i després ja n'hi s'hi fixen, i més posant-se a la veu fluixa, m'acostumam a aquella guiterra. I <ríe> Molve, es es dir que ja podeu dir que heu fet concerts internacionals. Sí, sí. Cuidat. De malla bore. Benissa ràdio de les Balears, és un, un tràmit. <ríe> <ríe> per, quan, per, quan, per quan teniu una maqueta? Sí, va de fa temps. Sí, no. estem per un disc, per quan disc? que està quasi no gravat, falta a part de veus, està tot gravat i sortirà no sabem, per Nadal, per gener, esperam mm -hmm. que a final d'any, mm -hmm. principis del següent, pugui sortir un disc, que serà llarg, tots els que hem fet durant dos anys, allà estaran. <ríe> Molt bé, i jo escolta'm una d'aquestes, en... Causa Lluna. Causa Lluna, aquesta justament és corteta. Està bé. És a moda d'interludi, ja, sí. mira. Perfecte. <sí> <sí> un renau te desperta So Una cançó de Pujar fa suar, un que estaran els disc que estàs preparant, un disc autoeditat. Sí, segurament, quasi sí. 99% segur. Sí, sí. No sé que ara mateix, ara algú hagi escoltat... Bueno. I, i, estaria, i, i, estaria molt bé per ah. pagar la carrera, eh? <laughs> sencera. Estaria bé, estaria, estaria bé. Sí. Molt bé. I de, jo he de dir que vos he vist en directe. Ah, sí? I, sí, vos he vist esforles. I, i uh, uh, per això... Per de... <ríe> això anar <ríe> a compte. For God. <ríe> que va ser pitjor, i a mi m'agradar. M'agradar l'Ida, i agradar. Vos van passar beníssim. Que, que, que, que, que, sí, molt bé. Que va ser el com és no, això? No, el pitjor no. Va ser el pitjor. Va ser el pitjor. Va un rat de l'escola. Ja, ja, ja. Walker, en res d'un altre. Vas molt tard, és el problema de fer concert tard. Però va anar, va anar I què te per això? Sincerament. És molt bé, per això deia, de, de que és potent, i això no m'ho inventava, no era... Ah. Ara, ara faré, el primer que venguin és es que pot, és potent i té una proposta estètica. No, ho Guai, guai. <laughs> ho vist, ho Pujar fa suar, un grup que eh, també suposo que està ben ficats a internet. Quina opinió teniu d'això de... de compartir la vostra música? Pues no ho sé. A la puta mare, no? Sí, mentre no t'apoteïn i xa... no sé. <ríe> Crec que és una opinió que està a l'aire, no enxerrem mai si... No. Si ho penjarem, si no, si ho cobrirem, no ho sapé. Com, com ho fareu? Com farem? Ah, no ho sé. No yeah. ho sé. No, però beníssim, perquè, clar, mira, m'ha tingut a Inglaterra gràcies a això, envies de sí, maqueta, eh, contactes, eh, malgrat està bé, sí, i tal, i gràcies a això que pogut, eh, tot ja saps, ni hem vist, ni, ni, ni hem fotut, sí, eh, hòstia, tinc cuesta més xula, mm -hmm. i va ser d'enviar de, dos mp3 i un mail, I a part de que a mi el portals, amb MySpace, eh, algú ja conegut, mm -hmm. i res, beníssim que està molt bé. Estupendo. Estupendo. Estupendo. I quina, esclar, que jugar a fer prediccions no, però ara, quin és el següent objectiu? Vull dir, el millor tocar Barcelona, pintura... No sé, no ho sé. Eina, Eina. Sí? Sí. Contaume. Eh... Uh... Sí, un dia 23 de juliol. Sí. Uh -huh. És un intercanvi amb un grup d'allà, que són estrangers, però estan afincats a Barcelona. I van contactar amb ells, perquè m'agradava la seva música. I havien de venir i però al final demà van venir i anem nosaltres primer, i ells vendran per setembre. I toquem uh -huh. un poest que està per a la rematada, un poest petit, un bar uh -huh. petit, però mira, anem allà, rockem un poc. I aquest altre grup que has dit? Se mm -hmm. diuen Quick San Remedy. Mm -hmm. i després també ve un altre grup de Madrid ja m'imagino que serà un intercanvi que també es duen un grup de Madrid, que es diuen Jupiter Seats que està molt bé així com a indisperimental mm -hmm. Mm -hmm. ara mateix per exemple teniu grups així que estàu escoltant molt, a part de desconsegrats i això, grups joves com voltres que vos agraden, mm -hmm. siguin d'aquí, siguin de, no sé, de Barcelona alguns grups que diguis que estàs escoltant molt darrerament? Poguer tapar by horses, no? Atàlia. Sí que a MNKR Ribbon, també. Sí, RR Ribbon. T'ho coneixes, RR Ribbon? Sí. De MNK, bon i xins. M'encanten. Sí, Etsy, també. Diu que hi ha un un company de producció, en Marcel Pic que segur que no l'han deixat presentar en aquest concurs, té com 54 grups així, paral·lels i no s'ha pogut presentar perquè fa feina aquí no? aquestes coses que no no concurses i, mm -hmm. sí, eh, no? Sí, perquè seria descarat, no? campió no? I, bé, i després no eh, però diu que diu. En Marcel, la frase és seva, que és de Manacó toquen molt bé. I els de Manacó toquen millor que els de Manacó. Sí, com el que sou més virtuosos. Això per què? Uf, no ho sé. Això necessita el tot, cert. Sí, la ja. gent de Pama toca molt bé. Però, I... però sí que és vera que... ...tradició. Sí. No realment, han sortit bastant de grups, s'ha sí. passat que me demanen, no sé si has estat aquí de Giroba, <ríe> pots saber, eh? jo, jo crec que sí. Vera, de fet, quan com varen començar ells es puja fa fa 3 anys, et Érem ser... Erem naltres. Ells i un altre, com a molt, i s'estaven sí, sí. separant en aquell moment. I des de l'ançada, de 3 anys en band, ara pots, pots comptar 7 o 8, sí. tranquil·lament. I està, ara puta marxa. I va una haver deixat 8 anys també amb una cosa. Sí. Va haver una explosió al sí. final del 90, o mitjan del 90, que s'hi va aturar i després ja... I ara estava aquí, ara oh, però ara no, s'hi no, tornarà no, a no, néixer. Sí. Tsunami... Sí, sí. No, ja. nosaltres estem allà amb un granet d'arena arrastrat. Molt bé, molt bé, molt bé. Molt bé. <laughs> S'ha fer curta aquesta entrevista, s'ha fer curta, no han pogut tocar temes com mm, aquest grups que tenen un nom que s'apaix en el vostro. Jo mires You think i ves Puà fa suaà, ballà fa suaà oh. ah. ah. està passant aquí. També vos, vos, vos copien també fins i tot el nom com a, uh. està passant. No sé. Varen comença altres, Duríssim, el pionès en el fasuà. Eh, mos copienço sí. <laughs> molt i per anar-me. Mol veï de pujar fasuà, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. A altres el i sort. El replay. no, el replay, <coughs> sí, però banda, en general, en en general, general sí, Sort sí, sí, perquè, sí. perquè perquè de veres que són un grup jove que té molt bona pinta. Gràcies. Moltes gràcies. M'os acomiadam amb una cançó de Pujar fa Música